Você está ouvindo a Escola de Música da Ufiba. Escute o que ela tem a falar. Mas eu Anthony Jagesbacher o Tony Peixeira. Ele é o, o Anticompositor! Anti compositor. Anthony ou Tony, como você prefere ser chamado? Pode me chamar de Tony Peixeira, como eu sou conhecido. Ok. O Stravinsky costumava dizer que a liberdade total poda a criação. O que você acha disso? Rapaz, eu até entendo o que ele quis dizer. E estendo o meu falar além dos seus limites. Porque lendo seu melamela, eu acho que tá tudo errado Isso tô certo e se eu certo, já acabou. Criar a arte com liberdade não mata ninguém. Assim falou Anthony Yagesbar, o Tony Peixeira. Opa, opa, opa Para a tapa do troppo Vaso a tripa Para a tapa do troppo Vaso a tripa Mas antoni kunkiä muu Você ouviu o terceiro movimento da obra Dois Retratos, de Ernest Widmer. Obra incluída no disco Aclimático, de Humberto Monteiro. MPB, Bossa, é, de vez em quando o essas coisas assim, mas nada muito... Eu gosto mais algo que tem melodia, geralmente. Sim, sim. Eu escuto com... de vez em quando, quando eu tô pintando assim, mas ah, é... Eu falo, escuto um pouco, clássica contemporânea <risos> não, não, não, não conheço. Nunca tive iniciativa assim, por parte de família assim, eu não fui, cresci com, com isso, não, não teve esse crescimento. Também não, não, não acho que divulgação, não, não tem acesso, questão, não sei, questão de, de preço, essas coisas, nunca uhum. fui incentivado a isso. Sim, sim. Olha, a contemporânea que eu o rock brasileiro teve uma pegada boa na época a gente fala assim de Rita Lee uhum. a gente fala de Raul, a gente fala de Gil, Caetano essa galera assim né? Uhum. o pessoal, eu ouvi bastante uhum. E, e deles vieram também outras coisas boas mas o processo vai se identificando Acabamos de ouvir a composição de Alisson Gonçalves para dúo de trompetes. Olha aí, as dona fofocando. Só, vamos só, vamos só, vamos só, Papailo Mas deveria tá, tá como se se um um para sair sair um um lugar para poder. poder e abrir com a chuva, o sol, vamos calma uma temperatura de, de sol, de natureza. E mesmo para com a força de uma máquina que ativa o grupo de força total dos homens na terra. <risos> Essa foi uma composição para duo de trompete de Ângelo Real, intitulada Vinheta Número 1. Gosto muito de música popular, mas também gosto de música erudita, clássica, canto-erudito. Gosto muito de, de... eu sou muito eclético, gosto de pagode, gosto de... de vez em quando, quando quando é para gostar, gosto de... É, essa coisa. Na verdade, eu já fiz canto-erudito com a Sirene. Sirene é a professora agora é da URB, né? já fiz canto dito já me apresentei em várias coisas e costumo ir. Sempre que tem coisas dela, coisas da escola de música, de, de Moacir, de Marida, eu costumo ir. Eu acho que tudo depende muito de como é como isso é organizado ou, ou se é desorganizado dentro dessa desorganização o propósito disso, né? Se for uma coisa boa e que é. Eu não conheço muito de música, assim, que diga contemporânea, que diga de uma abstração. Acho que mais essas músicas mais tecno, mais essas coisas que... Acho que misturam mais elementos de tudo e que... Mas eu acho que sendo um propósito, sendo agradável, sendo bom, sendo... Bom pra mim, né? Eu às vezes às vezes também. Às vezes internacional, sempre <risos> que da a ir igreja, eu parei. De repente dá o cavião. De repente é. Às vezes reggae. Fui variando. E gosta de música clássica? Gosto também. Costuma ir em concerto? Não, não. Só. Nunca fui, não. Por que não Porque nunca tive tempo pra ir, não Ai, tem é nem dinheiro. Deve tempo nem dinheiro? Então, se, se fosse mais barato... Ah, eu ia. Ia? Ia. Ah, sim. muito caro, não vai virar. <risos> <risos> ah, é? Você acabou de ouvir o primeiro movimento da suíte substancial de Guilherme Bertolo. Cada programa você ouvirá uma mesma peça executada em dois pianos diferentes, aqui na Escola de Música da UFBA. Agora estamos conferindo a peça Passa Passa Gavião de Vila Lobos, executada pela pianista Mila Barros. Nas salas 307 e 312, respectivamente. será o melhor piano. Vote e mande um e-mail para licontato arroba gmail.com Fiquei tremendo, muito com meus Com o livro Pavergo olhando pra mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus. E esse aí, mano? Então, aí, velho? Eu... É, aqui é como... é como uma multidão vai defender um, um... um... um lar, um, um território, uma... uma coisa assim, como se fosse um grupo de aeronaves, para poder descobrir um... um lugar diferente. É música, é? É música, é. eletrônica, é? entrando entrando em um planeta diferente é como se fosse uma igreja que só tem católica que só tem católico Você tá aqui querendo descobrir também, não dá ele pra descobrir coisa. Meu nome? Matias. Você está na Rádio ah, Acabamos de ouvir a composição Para a duo de trompetes de Eduardo Largo Intitulada Aqui Sim Ali Não Eu gosto de Leandro Leonardo Todas as músicas dele Bruni e Marrone E com a outra E Pablo hum. Eu gosto de música que eu gosto Alexandre né? Pires também gosta Que é né? Tem um CDzinho assim De vez em quando eu boto Agora as músicas eu não entendo nada, né? Ah, pra ouvir é boa, né? Tá... é boa. Música eu só gosto de música assim E a senhora, não um costume então aí a concerto? Não, nunca fui não, eu nunca Moro até aqui, né? Às vezes tem alguma coisa aqui de conceito Acabamos de ouvir a composição de Igor Galindo intitulada Dança dos Trompetes. Ah, Juli Porra. Quer ver que aí o batuque do tambor todo mundo gosta, né? Você a gosta? primeira é tipo uma ópera, uma coisa assim, suave, aí nego não gosta, né? Quer ver a porra virar? Aí tá bom. Você gosta dessa? Não é que eu gostei, mas dá pra entender alguma coisa. Não sou católico, não sou cristão, não sou nada, mas. Aí é bruxaria. O negócio de aruanda de pabo gudu, aí é bruxaria. É mandinga, é mandingueiro. Carrega pra quem aguenta com mandinga. vocês ouvirão uma composição de Arthur Miranda Grande Ciclo do Uno ao Verso Logos Leis, Criação, Desnível do Universo Universo. Vidas, energias, encontros, sensações, fantasias, sentimentos, pensamentos, nexos, nexos, nexos, erros, acertos, promo vidas, consciências, rumo. Luuu